Вчоровдячний за запрошення. Я знемагав від задухи і болю в голові. Лиш нудний я в компанії. «Та що ви, що ви?» Гривастюк замахав руками. «Ви в батенька свого вдалися. А то був чоловік тямущий. Відкривав уста неохотя, але срібні слова казав. Цікава була натура. Спасибі за добру пам'ять про батька». Я звівся. Гривастюк теж став, подав руку. «То чекаю вас» пане, повсюду. І хотів вам запропонувати з ваші золоті не трінькати, а краще платити паперовими грошима. Дякую. На дворі падав сніжок. Важке сіре рядно неба стелилося низько над головою. Я навгад ступав глибоким снігом, підставивши вітрові розхристені груди. Моя хозяйка кудись пішла на посиденьки. Я ліг і тут же заснув а наступного ранку довго відлежувався. Читав колись, що флегматики і у вісні хочуть спати. Отак і я раптом після першої удачі відчував у тому в усьому тілі і не міг до норми відпочити. Лива вже не раз із грюкотом переставляла в сінях кочергу, Нарешті моторно переступила по їх, злими очима повела по хаті. Все ж запитала лагідно. Сніданок принести до ліжка? Та я зараз підведуся. Одначе старенька проворкотіла. Носик п'я цього ночами. Я тихо одягся і подався за село. Кинувши в річку Гіляку, ішов поволі за нею, поки не дочвалав до австрійського Декунка, що метрів за триста від крайньої хати. Бункер замило. Всередині стояв холодний присмарк і ходили шелести, і відлинював кригохід від річки. Я обмацав стіни, і їх вилили першокласним бетоном, сівши на граматне колесо, що примерзло в куті, я зробив перші підсумки моїх сільських буднів. Втішного було мало. Я здебільшого пив, але вчора в далині напевно заблискотіла непорушна зірочка. Розвідку, до якої хотілося наблизитися. Чого я і сподівався, в колобродах розмовляють зі мною стримано, поки що не посягаючи на мою душу. Лиш Іванчук якось почав порпатися в моїй біографії, мов на власному городі. «Я трохи гордий», – сказав він. «Для цього є підстави, бо маю три роки гімназії, диплом слюсаря і два хрести зарани. Та все ж бути легшим не завадить». Іванчук був п'яний. Торочив про новітню добу відродження, про те, що нас не піравішають і не перестріляють. І брудним, закостенілим пальцем розминав у грудку смоли, бо він швець. Я йому відповів, що люди середнього віку часто не самохідь впадають у дитинство або в старість. Іванчук закліпав. Тоді я пояснив, що в душі відбувається зміщення і речі сприймаються в таємничому освітленні. І в серці починається витати Бог, поквапливо підхопив Іванчук. Почуваєш себе як маленька дитина. Ну, дійсно, це так, погодився я. Виходить, і з вами таке буває? запитав Іванчук. Та ні. Я вирішив, що каменю натишу сам, і цегли наформую для внутрішніх стін теж сам. Майстрів покличу хіба що до даху та зводити стіни. Ой, викопаємо є золотко. Я офірував його на майстерню, та де нині дістати устаткування. В галузі техніки революцію роблять матеріали, за допомогою яких людина оновлює знаряддя. Та нові матеріали нині працюють на смерть. А я буду до смерті вдячний Покутському за науку. Як вони перебиваються, ці бідолахи? Пошистя, нестатки? А щодо мене, то я пригадав, що мало не місяць не по Львову, надіючись влаштуватися. Один знайомий порадив. «Маєте гаманець? Рушайте під секретаріат. Там вештаються фраєри, які настрінуть роботу на залізниці, бо фабрики не в русі. Правда, знайомий пошкрябав потилицю Може статися, що й залізницю закриють. Немає вугілля». Я пішов на вокзал. Тупики захаращені вагонами, в них поселилися бездомні. Поїзд раз на добу відходив до другого бича. Досидівши до ночі,